Borcsa és Petyó pedig már ott sűrögtek körülöttem. Mögöttük a kicsit szégyenkező Mikivel, és éjjenezbe gratuláltak a megnyert meccshez. Ez volt a lényeg. Ha husi, akkor húsi. A drága emberek viszont azóta nem kímélnek. Senkit nem érdekelt a faluban a becsületes nevem. Husi mamisztak, ha kellett, ha nem. Kér még egy sört, husi mami! Mikor jönnek legközelebb husi mami? Kihívom egy menetre!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 Már az új állásom ötlete is annyira kiborította, hogy alig bírtam le csillapítani. Megtiltom, érted, megtiltom. Felültetlek a gázrezsóra, ha elvállalod. Hogy is ne, hogy megint mindenféle jöttment külföldi turistának mutogasd magad. Ha, nem tehettem róla, kitört belőlem a röhögés. Talán mert a lelkem még mindig inkább tetszett, mint kétségbe ejtett, hogy Miki ennyire féltékeny. Te ezen nevetsz, Bora?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 És elvállalom a versmondást, elvégre nem mondott nemet. Meg különben is. Péternek igaza van, miért kellene engedét kérnem Miklóstól? Felnőtt nő vagyok. Inkább hagyom. Majd kialussza ezt is. Mint mindig.